champions My Rakkaat ihmiset, kuuluuko kuuluuko kuuluuko kuuluuko kuuluuko? Mä, mä laittapas mulle taas luureihin enemmän ääntä tässä. Mä yleensä taas ohjelman alkuhuoneessa, että Paskalista on lähtenyt liikenteeseen paskiksessa. Paskikseessa on lähtenyt liikenteeseen. Mitäs nyt oikein lisää puoli jotenkin? Tämä on Pöysillä. On vähän vain pysyvä säätää ja säätää. Mä en tiedä, kuuletteko se sen, sitä, että mä en kuule tässä näin, mutta mä en kerta kaikkea kuule. Mä vaihdan tuota noita luureja kokeillapas sitten. Ää, nyt alkaa helpottaa, on, nyt alkaa helpottaa. Laittaa vaan vähän lisää volumia meikalaisilla, kun mä, mulla arkasedalla on mennyt kuulla sen verran tässä, näin, kun on tullut myllyttyä. No nyt helpottaa huomattavasti. Niin Itse asiassa tämä kuulostaa niin hyvältä, että tämän kannattaa varmaan lopettaa, koska lopetetaan huipulla paitsi, että ei sitä tehdä. Ja niin tosiaan ihmiskunnan edustajat, tätä on ollut toivottu ja pitkään ja varsinkin me olemme tässä. Onko voinut tähän väliä että Radio Helsingin ohjelman paskalista? Niin kyllä, niin varmaan ehkä. kaikki arvas, mutta se on hyvä välillä. Niin Muistetaan kerran vuodessa, että tämä on nyt tämä kerta. <laughs> Joo, niin, Eli paskista että tässä on liikente liikenteessä. Joo, ette ole ymmärtäneet, mikä tämä ohjelman idea on, en minäkään sitä ymmärtänyt, olen ymmärtänyt, että meidän pitäisi antaa ymmärtää, että tässä on niin ideana soittaa musiikkia tai käsittämättömiä versioita, joskus kenties syvästäkin musiikista, mutta kuitenkin äh, liikkumme musiikin harmaalla alueella tässä. Nää, onko, onko mikä on hyvä ja mikä ei, ja mikä on huonoa, sen tietenkin on kuuntelijan korvissa. Meidän korvissamme nyt kuuluu Ving, ja nimittäin on pitkään mietitty, että, että tehdään Ving, wing Ving-teemalähetys, ja tämän antoi sitten lopullisen äh, yllykkeen tähän näin se, että tuossa tuo viime kesänä TVn ja TV-ohjelmatietoja ja Yeah, South Parkissa, sinä lukiit että tämä Wing, pelkästään Wing 2, olisi vielä Wing. Ja totta, ei voi olla totta, ei, ei, ei voiko, voiko pitää paikka, ei, pakko katsoa, pakko katsoa, ja totta, siellä oli Wing. sitten nimeltään Wing oma jaksossa Pösylälle, minä soitin sinulle ja sinäkin sen sitten katsoit. Kyllä, olit ja... vanhempi hämmästöitä, että Mulla oli luulta, Wing on meidän vitsi, kun Me... meillä on ollut Wingin Beatles levy, mutta siis siellä se on paljon isompi juttu. Kyllä, ja, ja tota, sitten oli oli lisää vinktiä eikö sella ole www.vingmusic-kautta... NZ. NZ. Ja tulin, Nyt nyt siinä, että mä tulin mieleen silloin, kun mä sitten kesällä sanoin tästä, mä ainitsin lähetyksestä, että onko hän sitten ilmeisesti... Hän kyllä kuulostaa ihan kiinalaiselta, mutta ilmeisesti hän on Kiinassa kiinalainen, joka asuu... Hongkongissa on... syntynyt, mutta uusi selantilainen. Niin, ja on muuttanut sitten uuden uuteen selantai asuu asumaan, mutta tota no niin... Mutta sitten mä mietin sitä siis, että koska me ollaan Vingin ekan kerran, niin olisiko se ollut sitten niin, koska joku oli lähtenyt sen wingin Beatles-levyn, niin olisiko se sitten nähnyt tämän South Park-jakson joskus vuosia vuosi, ja sitten joskus 2005 oli muistaakseni se jakso tehty, tehty niin tuota, ja laittanut sitten meille tulemaan, ja se, se, hän oli sitten pongannut sen sieltä sen Vingin, mutta en tiedä, oliko ensin muna vai kana, mutta käsittämättä kyllä, siis wing oli olemassa ja olemassa, olemassa oleva henkilö, ja niinku törmät siinä televisiossa, se olisi samanlaista kuin tapasit joulupukin, mä sanot, et, et, et, se, se on olemassa, <hys> mutta ei se voi olla olemassa, siis aivan Yhtä hämmentä vaan. Tai, tai, tai, tai, mikä Elvis kävelissä vastaa tuota vastaavaa, mutta... <tö> Pesillä on kaivonut näitä levyjä nyt sitten tuol Mä Eikö näitä 19 vai mitä sä löysit? Vinkon julkaissa 21, mulla on 19 levy studiossa. Miten me ollaan tähän mennessä? Tuossa olisi viiharta champions? Lähetys alkoi viiharta champion sillan leviltä Save Computers. Jatkui viisi nimellä Stop the Nonsense suluissa Stop Smoking Crack. Ja tää on From the Moon is a Message myöskin leviltä Stop the Nonsense. Hienoa. Ja nyt tota... Siis usein mölistään kappaleiden päällä, ikään kuin yritämme suorittaa siinä päälle näin, mutta koska, koska tämän wing on siis tämän, nämä versiot ovat niin ainutlaatuisia, niin se tavallaan menisi hukkaan. Jos me laulettaisiin, silloin me tunnistetaan kappaleiden päälle, niin nyt me annamme me, me me me, me, me musiikin puhua puolestaan, me annamme tulkinnan puhua puolestaan, niin me, me emme laula kappaleiden päälle, mutta me, meidän kommentit ja tota, no, niin reaktiot tulevat, koska me on ole kuultu näitä kappaleita läheskään kaikkea. Ainoastaan se se leviä me ollaan soitettu. ehkä jotain muuta me ollaan soitettu. Mitä ACD kaikki... siitä. ei ei sitä me ollaan ei soittaa ei ei on tarkoitus soittaa pari ei per biisi. Ei pari pari <laughs> biisiä per levy. ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei ei Beautiful Christmas with Wing. <laughs> toi ei tämä ei ei a beautiful Christmas with wing. <laughs> toi on Laita se Onko mitään tuttuja kappaleita? osa näistä on kovereita. It's a beautiful song about Santa Claus on a <laughs> Tää a Santa Santa tässä on Ja levin nimi tosiaan on Carol's I Rap and helicopter. Sing. Eli joululaulut ja räppää. Palkanneen levit oikein <laughs> myy. <laughs> Ai, ai, ai. Ja mä siis tilasin ne suoraan uudessa uudest selan, niin kyllä ei muualta saa <truut> no. Nyt mä ymmärrän, miksi uusi selan, niin saatanan kaukana oh, Tuossa <truut> <Sitten itseäliä. truut> <Tarkuut> on yhdessäkin tunt, nää, taustat, vähän tämmösiä archivoa-fartsia, vähän niin kuin taidetaustat <truut> Vähän niin kuin olisi jos päihetluvun alkupuolelle tehty jotain tämmöstä Onko siellä jotain tuttua joululaulua samalle leviöltä? Ei oo dat mutta wingillä on toinenkin joululla ollu levy. Yllättäe. Mikä sen nimi oli? Kaivas sulla al... Öö. No, katsotaan sit ysäpäist tää... Voidaan... Everybody sings carols. Joo, se on varmaan se. Ei oo, sings carols with wing. Santa Claus is coming okay. to town. Hyvää joulua. Fly, <laughs> tunti tätä. Päivässä, Päivässä hajoo. Joo. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa cross is coming to town. He sees you when you're sleeping.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 Sinähän on kunnon torviseksiö niin täällä. Niin, niin on, mä tiedän, onko tulee... <hä> hyvää joulua! Joo, oh, tosiaankin, tosiaankin, erittäin, erittäin hyvää, erittäin hyvää. Joulun kuuluu lahjat ja lahjattomuus taas kuuluu <hä> Niin on variaatuita tätä laulun suorituksessa se on samalla tavalla on Monotoninen laulu <laughs> ja, joo. joo eikä täritä Otetaan sitten seuraava. Wing sings for all the single ladies Hetki Mä veikkaan, että Wing aika single lady Tuskin hän on löytänyt suurta rakkautta Parskeessa laulaa suihkussa <laughs> Tai laulaa ja laulaa Tulkitsee Hei ja pössä oh, Antaa pössänettiä. Pössä on hukassa ja sehän sopii. Ei ole kiirettä. pitää mä hirveästi haluan kuulla levyä, me. mutta toisaalta sitten päästään tästä kierroa, että jingle siinä mielessä se on ihan ok. Mä en yrittää laulaa mukana yeah. tässä näin, koska muuten, muuten menee ääni. Viisin niin, nimi on on sing Ladies. ladies. Oh, single ladies. Siihen <laughs> tuli Now okay. in the club And Single ladies Put a ring okay. on sort of you of you viesti, it Okay Tässä on sanoo vaan Veministikin Vemini Joku on laittanut Satboxen viestiä Soittakaa wingien wing. No <laughs> ehkä me soitetaan Tällaista on niin informaatiota, ei nyt hirveästi löytynyt kuitenkaan tuolta netistä, mutta vähän, jos avaistu tulee. Vähän tylsäkö te kaveri? Mennäänkö seuraavaan? Mä oon pystynyt tekemään pappa rappapa rappapa rappapa rappapa Eikö me kuunnettu tätä stop nonsenseia, me kuunnettu no. tuohon alkuun? Ei me unohtaa se mennään sitten. Tätä me ollaan muistaakseni soitettu Wingsings ACDC. Onks Hellspells vois olla kova, Saara? me ollaan muistaakseni soitettu aikaisemmin. Kunnellaan se ei, jästä joku munkin varmaan sieltä löytyy. Hätki. Et jos voidaan palata siihen levyyn, lähdetään sen loppupuolelta, jos meillä on aikaa. Se on varmaan yksi parhaista, mitä löytyy. ACDC. Vai more ACDC. Tuossa lukee no, vaan Wing Sings ACDC. Okei, okay, okay. siis on, se, on tää semmonenkin levy. Okei, okay. onko se 22 levyellistä ACDC? On. on, on, on, on, on ACD. oh. No niin. just jäi. Tuo oli varmaan niin hemmetin hyvä tää eka, että hienot <tos> taustat tässä. Saksan vaan kovempaa, kuin tuo hevi. Ani niin on, <laughs> on todella sitä äijää. Päähajoa. Hyvä. Päähajoa. näyttää Päähajoa. Päähajoa. Päähajoa. on itse Päähajoa. tässä laulaa Piru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 Tämä on tosi varmaan black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, black, sapat. Mutta mikä se on, ei ole toinenkin, acee dissi sieltä. Wings more acee dissi. Health spells mua kyllä kiinnostaisi. How's health Kyllä, kyllä health spells pitäisi olla. Ehkä se on niin hirveä, että lopetetaan se. Joku voi pitää vetää, jos on paski biisi kokonaan sitten loppuun, tietty. Tai paskin versio tietenkin. Tässä on melkein sähköskittara. Kyllä, enää soittaja toi. Tuskin vingi itse. Ei, tuskin. Kyllä, tää soitti, eikä taidetta. Oh. Sillä aika minimalistisesti mennään eteenpäin. Ei varmaan hirveesti hierottu. Mä oon auta, kun näkis swingin livenä. Voi, jopa on auta. Miten mä Vingin swingin keikalle? Ois se siis paras se on vielä aloittanut laulaa. <tos> <tos> Intro kestää ja kestää. Intro on jos minuutin. Okei. Okay. Wing säästelee. Helpottaa joo. Yt... Sori. Ei. <tos> Tää helpottaa. Tää on hyvä. <tos> <tos> Tää on paras. Tähän menee sairottomasti. Hyvät näistä erot. Wing tulkitsee. I'm ket pysy Tämä on ehkä velessä ket tulkita sano kauno kauno sano kauno sano kauno Tämmöstä sallitaan tulla ulos. Radioista ylipäätään nevyttävän. Huh, eikä täritä. Otetaan oteta, Otetaan se Ving Sings Elvis. Ollakohan me sitä Intoketoon, me ollaan täytyy soittaa tai joskus tai... Minkä sä haluat täältä? Mitäs sieltä löytyy? Love Me Tender. Love Me Tender, joo. Wonder of You. Et sä halu kuulua muita. Otetaan, otetaan Love Me Tender. Palataan Elvikseen varmaan jossain vaiheessa. Kato, laitetaan esiin niistä Elvista, raken loppuun sitten lisää, kun tos... Eli on toinen biisi joo, joo, joo, ja sitä... Kuka verran. Kukakohan sinä pitäisi tekemään dueton? Mä ajattelin, että kuka sitä, samalla tasolla? Tarja Turunen. Ja. Niin joo, Hei. Vingstings Nightwish. <laughs> Olisiko vaan? Ai ai! Päritun, turun, tuolla vaikuttaa, niin. Mä oon kerran käynyt muuten uudessa siellä, niin se tuli mieleen. Siellä on niinku. Niitä on, alkuperäiskansoja, siis maoreja. Se oli Transu Mauri, joka halus lähteä mun kanssa baarikierrokselle. Mä me menin me sitten johonkin se niin Mauri-baari. sentään mikä siis meidinkin. Se on niin potessi roskapankkipotessiin 59 miljardia. Se siis on ihan järkyttävää touhua. Siis niin, niin käsittämätöntä ryppäämistä ja riehumista ja tappelemista ja niin vastaavaa. Huhhuh. Huh. Ah. Tätä tulee koko kokonaan loppuun. Tämä loppu ihan kohta puoleen. Ei. Mä haluaisin kuulla tuota suspicious Minds. Ja... Joo, kuunnellaan sen seuraavaksi sitten. Palataan, palataan varmaan sitten Elvis-versioihin. varmaan on aikaan lähetyksen loppupuolella. Niin... Katsotaan vielä, mitä sieltä löytyy, jotain hirveä Tulee Suus Business taustat kyllä tällä on. Kuinka kohden näytin? ollut luossa helpotus mennä mainoksiin tämän bisin jälkeen. you I wanna do you. I wanna But do you. Don't, don't be a I say. We can't go <laughs> hey. <to get> <laughs> With just wishes to share. We on together. With wishes Tai say goodbye. Hello. Visit me, you're looking for. Ei, ei, nyt ei kestä. Mennään mainoksiin, mennään mainoksiin. Palataan vingin jälvistä. Ai, ei kestä enää. Ei, ei, ei, ei. pieni paussi. Kiitos. Kuuntelet Radio Helsinkiä. I think diskon DG.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 We're ei... siis ja Wing specialia, Wing teemalahet me kunnioitamme over the rainbow. Oh, yeah, Turkitsee kyllä. Vinkä hän on ku näyttämölle. Minkälaista ihmistä ihan oikeasti kuuntelee tätä ja ostaa tämän leviä, jos niitä on olemassa? Niin Minkälaisia? No niin. Tästä mitä ei selvä, selvää, mitä se laulaa. On duetto tällä levyllä. Onko? On. Okei, okay, okei. Okay. Seuraavaksi sitten, mutta se, se mä sanoin tähän vielä, että ennen kuin kohtaan lähtee duettoon, niin tota, että jos avaruusolennot joskus laskeutuessa jos niitä on olemassa, niin laskeutat maan kun täältä on kaikkakin elämäkuolleista, niin ainoa pitää löytää jälkeä ihmisten, joista oli wingille tuotanto. <laughs> niin, Juust, ne varmaan ymmärtää, miksi täällä ole enää elämää omaan päällä. Mikä se duetto siellä oikein on? Beauty beast the Beast. Kaanar wow. duet with Adam Duckish. Ai se! hajukaa. Okei. Okay. No, siis Minäkin tosi kiinnosti lähetystä jossain vaiheessa lähetystä, että kukaan voi esittää duhto kanssa, nyt se sitten elvisi. Mutta ei niinkään hajukaa millainen biisi täällä ole. Joo, okay. ei se haittaa. Minä vaan kiinnostaa kuka suostuu, että tämä kanssa tekee ihan levylle asti. Yleensä me mölytään ja mehkataan tässä. Tämä kyllä vetää hiljaiseksi tämä ving. Että... Ollaan lähinnä kuuntelun po potilaina tässä näin, oppilaina. to niin sitten olen Hardville niin toivottavasti se tulee eteen jossain vaiheessa käytät tuutukollaan kappale It's mutta come gather after ja kumpi on hirveä <tos> <tos> <tos> <tos> Laulutulkirat samalla tasolla tässä näin. Sliivari seuraavaa. <lösh> just, että tämmöttiin sitä. tässä on Wing Sings beat the mutta sitä me ei nyt nyt ainakaan vielä lähetyksen loppupuolella, koska me ollaan soittettu niin paljon, kun se, se on ainoa aino, Fysnab Wing Levy, mikä meillä aikaisemmin täällä on ollut. Ai nyt tässä wingsings toi more ACD, -Si se ku, kuunnella sitä lähetyksen loppupuolella mieluummin. Tuossa on Everyone Carol Sings Carols with Wings, joululauluja. Joulu. Mulle tuli kaan vähän joulunen olo. Joulun. Ota otata, sieltä yksi joululaulu vielä. Joulu. Joulu. Ja, joulu. Kun kuuntelee Wingsia, se onko olisi joulun aina, niin... Sitten paikka, kun tällä on joulun, niin, on, niin uudelleen selanen se on keskikesä silloin. Se on aitetunut välillä. Joo, se sopii uudelleen selanen sekin. Hilemmän. Tässä on jong-nimellä vink suomeksi, eli Ving, koko nimeltään Ving Hang Chang, on Hongkongissa syntynyt uusi selantilainen laulu. Ja Ving aloitti laulamisen harrastuksen. <laughs> Kuinka se harrastuksen? No niin. Vingaloitti laulamisen harrastuksen muutettua uuden uuteen ja esiintyi Åklandin sairaaloissa ja hoitokodeissa. Hoitokoti, tämä kyllä sopiikin vallan mainosti. Lauharrastuksen jatkuttua hän julkaisi ensimmäisen cd levyn joka kantaa nimiä Phantom of the Opera. Levyllä olevan Andrew Lloyd Webberin muusikaalikappaleen Miukaan. levyllä on myös muita tunnettuja kappale syntetisaattorilla soitettuna... Levy-julkaisu johti suosion lisääntymiseen. Se varmaan se lisääntyy suosio, jos ollut alun perin ollenkaan. Ja kansainvälistymisen on, no viime vuosina Vingon on päässyt esitymään moniin televisio kuten Sportscafeen, Rove Liveiin ja Annoying Music Show. Ei sano yhtään mitään, mutta ei se mitään. Lisäksi Ving on viedellyt South Park no niin, hänen mukaansa nimityksessä jaksossa Ving, äh, hänen mukaansa nimityksessä jaksossa Ving on julkaisut 21 levyä. Voi hyvänen aikaisentäin. Totta kai tämä on kanssavallinen. Tämä on niin kanssavallinen, että Artis kuolla on jo osaa. Mikäs tämä on? When you believe. jolla on edellä. Okei. Okay. Eiköhän tämä riitä jolareesta, jolkkareesta, joulondeereesta. Joulu nyt ei olekaan enää aika... Ainainen, niin ehkä ollut vielä meidän keskuuteemme. Mikä tota sitten onkaan? Sitten no, Wing Sing All Your favorites? Nyt kun tulee kaikkeen meidän suosikkia seuraavaksi, niin uskosit, se, että se My Harm mitä, mitä kaikkea on löytynyt. Täällä olisi of Opera. Täällä myös Time to Say Goodbye. Tuo? I Don't Cry for Argentina. Se kuulostaa vielä, se se vingsaa itkemään, niin se otetaan se. Mitä Onko se jotain muita? I Don't Cry for Argentina. No. I don't know how to love him. Memory. Think of me. Fantanoff Opera. Music of the night. All I ask of you. We think you were somehow here again. Shueng Hoi Tau. Mikä? <laughs> Shueng Hoi Tau. Se kuulaa seuraava. Sekunnelaa joo, se voisi olla vaikka... God Defend New Zealand. Ja I'm ei say goodbye. Mikä, mikä se New Zealand oli? God. God Defend New Zealand. Sekunnelaa kans se, kohta. Se, se, se voisi olla kansallislaulu, joo. Nyt antaa tulla, laitakoon hanko epää. Kyllä jylhää. Joo. Antaa tulla seuraavat kappaleet ilman spiikkiä. Antaa... Muutama minuuttia pelkkää vingiä nyt sit seuraavaksi. Siis mikä, siis on vielä uudestaan, mikä Nyt pyrää. tulee Don't Cry For Me, Joo. Argentina, seuraavaksi Shuengong Tau <laughs> ja sitten God Defend New Zealand. It won't be easy, your thing is sweet. when I try to explain how I feel. That I still need your love After all that I have done You won't believe me Or you will see Is a girl you once knew Or those who just stopped to deny At sixes and seven with you Stay. 再看西ワン Me olemme puolivälissä kärsimysnäytelmää Paskalista Radio Helsingissä kunnioittaa Vingin äh, lainausmerkissä taidetta tässä näin. Tuossa tuli toi tätä edeltävä kappale. Right. Tämä kuulostaa kyllä ihan kansallislaulua. Tämä on todennäköisesti ollut uh, uuden uudenselainen kansallislaulu. Mutta ollaan pieni pätkästä tätä edeltävää kappaletta vielä. Se on toistaiseksi karseen tähän mennessä. Me todennäköisesti lopetetaan tähän. Tämä oli kyllä hämmentävää. Biisinimiojen Shueng hoitau. No kun se oletettiinkin, niin Kiinahan se todennäköisesti siinä laulaskelee. Ja todennäköisesti lopetetaan tähän sitten, koska jolloin tulee hirveän tähän, ja tämä tulee sitten kokonaan loppuun sitten ilman, ihan puhtaasti. Sä voit laulaa mukana, jos Saasta nyt loppu. Joo, joo, loppu loppu todennäköisesti tulee. Ja jos ei, jos tulee virahilmeempi, kunellaa tää tästä toka tokavikanaa tokavi tästä suuri kokonaan. Hei, mistä tähän se Choraux? No, no, siis toi uh, Wingsings, oli Your favorites levy joo. Jou. Ja elikä sitten otetaan seuraava on Wingsings, The Songs You Love. Elikkä me rakastamia kappaleita Wings vinkeli vinkeli vinkeli vinkeli sitten <s Sas sens> sä Halutset osalle oh! Mian. Joo! Vink voisi tehdä semmoinen oopperalevy, koska se on todella semmoinen neljä tenoria ja Ving Kannaltaan, ostaisin levyn heti. Kyllä. Sitten mä otsin toden sanoa, että Vink on uudessa tarjatunut, niin tuossahan se laulaa noin cry for me arhenttiina, ja siellä arhenttiinassa se... vaikuttaa. Mä tuun katsoa mitä muuta biisiä sillä. On kyllä lasku se ruvetaan päähajoa tähän musiikkiin. Tämä on... Ajattelin, jos joku hevipari oli olisi niinku Niin niinku Tallinnassa on debets niin mode bari, niin jos swing wing bari. Aivan! Kahdekymmentä tulee kun tuleeko ja, aika paljon biisee? Kyllä, kyllä siinä mu muutaman tunnin näitä voi soittaa. Ja sitten tuolla Mephisissähän on radiokaniva, joka soittaa pelkästään Elvistä, niin voisi olla uudessa sellaisessa radiokaniva, ottaa soittaa pelkästään Wing. wing... Lähdänkaari ja... perustaa uuteen, uuteen selantiin <laughs> ja pystytään tässä... Wing Joo, töihin jo, sinne. Joo, jo, se tulee sinne d kseen Mutta mennään sinne niin, että meillä on... Todella hyvä liikeidea nyt, teet, että pelkästään Tämä on ihan Joo, ja sitten vuorokauden ympäri tietenkin, että ving on siellä 8 tuntia päivässä duunissa, ja sitten tuota, no, niin, sit otetaan varavingeja, ja se muuten tulee nauhalta sitten. Huhu! -huh. Siis joku tyyppi, joka tull, tota, se viikon pystyy skuutelemaan niin, uh -huh. noin herrellä aikana, niin jos ei ole latamoa valmis silloin, niin <laughs> se, on kyllä, se on siinä. Se, se on kyllä kokenut kaiken maailman, maailman koettelemukset. Huhu. No, yritetään, yritetään vielä tässä näin. Äh. No, tämä te ei ole yllättänyt, että, että tota noin, niin... Heikkonen, ei säkää queenia. Toivottavasti ei, Abbaa, Dancing Queen by Queen. eli uh, Dancing Queen, onko, onko tässä Abbaa abba vai Queenia? Abba abba abba Abbaa, Abbaa. Luulisin, se tehnyt, tehnyt kyllä queeniäkin. Sitä mä olisin kyllä mielelläni odottanut... En löytänyt toiseksi Queenia, muutenko mutta vierty se Joo, semmosia, niin voi, että se on yksi tai kaksi löytyy, mutta semmosia, No, oli se vierty-sämpiossa, niin joo. Mutta otan, no, niin, semmosia massiivisia Freddie Mercury-tulkintoja by wing, niin se olisi kyllä aikamoista karsaa. Tänähän kartoittaa. kaikki jää tää. Tää on Dancing Niin. Uuu, joo. Onks sulla Ari Time of Your Life? Kyllä. Tää nyt, nyt taimataan mun elämää tällä hetkellä, koko, koko elämä nyt juoksee kyllä silmissä.. Löytyyks sitä Minerteeksi tuolla? Sitä en mulla soitettu Ei löydy sitä. Oh, mamma Mia olis. Oh, mamma Mia, Mamma Mia, juu ai Vingin tutustuu niin mamma mia tulee kyllä miele ensimmäisenä kyllä tudu varmaan äidille äidille Miiale on luvattu on mamma mama <täksäliä> Don't go. Älä meen. Hey, älä me. Täällä on muuta Without You on kyllä. Oko? Okay. mielestä se on, on yhden niistä levyistä. <tos> ei, mut siis se My, mut vita, ei, ei, vi, my <tos> ei mun mielestä, mut mun Without You on. Miten muuta abba löytyy? Tai löytäis... Voittele, miten kaikki on... Ihan niinku kuntia tiedoksi, jos ne haluaa tilata tän levyytiä. Levy-nimi on Dancing Queen by Wing. Tai julkaistu 2005. Joo. Ja mikä on nimi? Wing Music. Wing Hang Tang. <laughs> <laughs> Levilaisi biisiä Dancing Queen, yeah. Owen me, Owen you, mamma me, I have a dream, money money, SOS, Chiquita, Fernando, Gimme Gimme I Do. Okei, okay. joo. Siinä on joku kysynyt, että niin... Appa, et sieltä, että mitä muut biitit. <köhau> Valitettavasti ei kertaisi, että abbaa enempää. <köhau> joo, joo, mä... Ehdottomasti tulevaisuudessa vingi otetaan enemmän esillä. Kyllä, ehdottomasti ving ei ole sitä ansainnut näin ollen. <köhau> Seura, otetaan seuraavaksi Sound of Music-levy. Eikö me soitettu jo se, se, se Viipale? Mikä viipale? Ei, ei, siis, Sound of Music. Sound of Music. ei, ei, ei, ei, ei, ole ei, En <köhau> Oi, oi, oi, oi. Tää on kuvaa. Nyt, nyt, nyt olla hiljaa. Mä sanoin, että mä toivoisin, että, nyt, sit, mä, sanon, että mä olen että pitää puhua päällä. Mä sanoin, että mä toivisin sitten, että tämä Wing Jodlaisi. Löytyisikö täältä leviolta sitten Jodlausta? Ei Ei ole Jodlausta. Eihän Wing semmoseen alentuisi. Eikä nyt. Hieno se, ääni tämä. Niin joo, suuri taiteilija. Tää olis täällä Matti Loirin kanssa yhteislevyyn sitten. Tuollaisi vähän, vähän eri sfääreistä oli tulkinnut duetto. Home. Täällä löytyy Doremi. Eikö saivu? No kokeile sitä. I'm going to teach you how to sing. Please. I'm going to teach you also how to sing. Tämä on sanoa se R, koska se on kiinalainen. Dolemi, Niin, tämäkin onkin Niin, se pitää muistaa. Se oli ihan jodlausta, Liluliju. Ehkä se innostuu. Kuunnellaan vähän Mm, joo, onneksi on paikka taas seuraavaksi. Se on mielenkiintoista, jos kiinalaista ei osaa sanoa R vaan se on L, mutta jos se on syntynyt muualla kuin Kiinassa, niin sitten ne ilmeisesti osaa. Mutta eihän samalla osaa sanoa D, vaan se on Turan Turan. Mitä näkökulma mainoksi, please! Onko pakka? Oh. Kuuntelet Radio Helsingiä. Miltä tämä sinun korviisi kuulostaa? Entä pidätkö tästä? <totus> tai tuottaako tämä? Sinulle nautintoa. Jos vastasit kyllä, kuuntele musiikin lahja. Paskan Majatalo, keskiviikkoisin kuudesta kahdeksan. Isäntänä minä, Perttu Häkkin. Kuuntelet Radio Helsingiä. Tämä on. Siis on siis toi, niin toi äh, levyltä Musical Memories of the Miserables. Se olisikin hieno, kun se tota, tota, tulkitsisi Edith Piaffin, mikä tämä on se hittika Who is Wing? <laughs> Wing, the singer, is admired by fans throughout the world of passion and joy she shares through her CDs and performances of popular songs. With a unique voice and an ever-widening repertoire, Wing loves singing and she lives in... <laughs> Ving loves singing and she lives to sing. Her goal is sing beautiful songs as they should be sung. Ai näinkö ne pitää laula? And she spends 3-4 hours every day working towards this goal. Her singing teacher helps Wing work on her current repertoire and helps to choose the songs for her next CD. Siis 3-4 tuutti päivässä se treenaa laulua. Ja, ja tosiaankin kappaleet pitää juuri niin, nimenomaan näillä laulaa, kun Wingnet tulkitsee. Nyt tämä pitää kun tulkita nimenomaan näin, kuunnelkaa itsekin. Mäpä yritän kääntää tästä suoraan suomen, suomen kieleksi. Tässä CD-releasissa on uuden seelannin kansalainen julkaisu 20 CD-tä. Ja ne on myyneet hyvin ympäri maailman. Antain hänelle kulttistatuksen ja kultti, kulttiseuraajia on hänelle paljon. Ja hän on eri, ää, vakituinen vieras radioshoussa, niin kuin esimerkiksi täällä, ja televisio julkis ja vieras kaiken maailman noissa tuo entertainment showssa ja no viides show showssa ja sitten noin niin ja sitten uh, South Park, tuossa mainitaan myösen ja sitten tässä on international performance uh, joulukuussa 2008 niin San Francisco on New Year's Eve Wing Open Joy Bihar on her Roger Production Show jossain New Yorkissa se on uh, ollut esiintymässä ja 2008 Performance in BBC Radio One. Hän oli Big Weekend Music Festival at Moat Park in Maidstone, Kent. Further UK Performances are being planned. Tosin, nyt tässä on muutama vuosi. Ei ole edelleenkin varmaan niitä sitten suunnitellaan. Mutta BBC Radio Onein Big Weekendissa on esiintynyt. Tervetuloa, Oi. Vaikutteita. Herranen aika sentää! Joo. Ei helvetti. Okei, otetaan seuraava levy. Tämä varmaan toi kikiä kun meillä jatkuu kappaleen kuivasti. Toi... Katso takaa, on tää kikiä tässä vielä. Herranen aika sentää. Kanalihalle tässä näin. No, kiinalaiset tykkää kanasta. De, pekingin duckia tossa oli. Ai seuraavaksi? I, I could have a dance at all night. Voisikos tässä jo tanssimuusikkiä sitten? <köhö> By wing. Mikä vi... Täällä on... If I love you, you'll never walk alone. Cat. Se! Mikä? You'll never walk alone. Out of my dreams, dil you. Show me, I could have dance on night, summer time, many a new day, good night by summer. But... Sä otetaan summer time, mikä se? Tää tulee nyt se. Joo. Otetaan se summer time, miten perään. perään. You walk storm, hold your up, And Meillä on yeah, nää me kolme levytä siellä on. onneksi. Jos palataan esityisiä leviin. leviin pari. Katsotaan, voisiko se ottaa tästä Beatles-leviäkin? Mitä leviä meillä on jäljellä? Meillä? on... Mitäs? Wings One Choice, Wings Sings, The Carpenters ja Making Hay Making Hay! Tehdään heinää Tai jotain Mä on vähän tylsä, mennään seuraavalle leviin Mikä se seuraavaan levi oli? Äh, one Voice Joo Ootas Tässä siis, mutta oli tietenkin paskista jo Wing, siis kaksois vielä V-I-N-N-G On artistin nimi Ari hiljaa. O, oi oi No I can forget was nyt tulee vitti otti jo Hei, on Mee! Mee! me me The live name is Wings One Voice, se on oh, joku yksi ääni. Tomorrow, Wings on minun ääneni. Jos olis, olis totale, I'm a so ballist. when we Tässä on sen verran suomi, suomi niin että et yksinen sinne suosituumista on, on, nimeltään Finn. Onko se Neil Finn? Joo. Joo. Mikä, mikä sen bändi nimi on? Onks se Crowded House vai? Em, Joo. Crowded jong. House, kyllä, jo. Joo, ja, ta, no, niin. Joskus kysyin Andy että mikä oli, kun se on paljon esiintynyt eri maissa ja vielä eri maissa, niin mikä on maa, mikä hän tietää, se on tuusi Seelanti, että siellä on mitään muuta kuin lampaita. Mutta onhan siellä nykyään vinkki, että tota... Anna tulla vähän koempaa Tämä on Tässä vingin ääni ja tulkinta, ää, ääni alla pääsee oikeute, oikeuteensa kaikista parhaiten. Miten löytyy vielä, vielä? Mitkä ne levit oli? Vai Yl... täältä levi niin. One Voice. One Voice? 95! Oi! Onko, onko vielä jotain muuta tällä lisäksi? Tällä levyllä. Tällä levyllä on... Feel the Birds, Danny Boy, Seasons of Love, A Whole New World, Seasons of Love, A Whole New World. Danny Boy, Danny Boy, jotaan tapperaan. Sä varmaan tiedät sitä, mutta kyllä se tule tulee mieleen, kun se lähtee soimaan. Mennä kertsiin sitten Danny Boy. Se on se ilan kansalla ollut. Oh, Danny Boy! Working three to four. Working three to four. Saisiko se Danny Boy sitten? Että... Nyttäkö? Vaikka nyt. Tai, va tai sitten ollaan laillutpa puoletunnin kuluttua soimaan toinen vaihe. Toinen. Sings to Carpenters! Hetki, hain sen täällä juuri. Tämä c r vähän jumittaa. Ah. Tuo tulee. Oh, Amerikkalaista mormonimusiikkia. Oi. Just like they long to, be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you are Muista, kohan, se kaikki Just näiden kappaleiden sanat, mitkä se on levyttänyt? Decided to be a dream I'm sure So this. Mä toisen Carpenter? Joo, aota vähän hiljemmäksi. Hir Mä kerron vain tämän Wingin tuota keikosta, että her live performances have ranged equally widely in their uh, staging from old folks homes and hospitals to university gyms, private parties and corporate kicks. Hei, jos hän on järjestetään yle yl yksityispippolot, niin tuota, noni, to, hommatkaa Wing sinne esiintymään. Pidetäänkö? Olis kovaa. Joo, järjestetään yksityispippolet 200... Tässä studiossa. Niin, meidän ving. Me, me, me <laughs> kumman sä haluut? We've we'll just only begun, vai rainy days and mondays, vai yesterday once more? Ei mä, mä valitse itse. Mä, mä, mä en mä... Valit Mä itse. No ei oikein sano mulle mitään. Eikä? Ei, Mä, mä en nyt oikein saa mieleen. Tää on Aave alve mikä... maria kuten levyn. Oi! Se! Mut onks se sitten se... Jotain Carpenters-levy. Ai niin joo. Mut ehkä katson, että mun kästäänkö uskiksi oli... Tai on, niin tota noin niin Carpenters, niin... Ne ovat hyvinkin vetää sen Ja Otetaan vielä. No, sitten jälkeen yksi levy on jäljellä ja sitten mennään siihen Kiina-kappaleeseen. Tämä on lopesti itse asiassa. Tää on se. Joo, nyt. Vau. Wow. Otetaan taiteen lähtee. Kyllä. Se so, on yleensä Maria, eli kaave Maria. Tippa tulee linssiin. Eikö heta? Että... Otan no, nopeasti, ta, making hay levy, make, making hay levy. Ule, yksi kappale sieltä? Spel aika aika, varmaan loppuakin jo. Onneksi. jatka luokaa sieltä Rolling tumbling. Okei. Hey King, varmaan vähän katri ja... Ja, et itisi se valmiiksi, se... meillä levyllä oli se... Wing sings all your favorites. Se oli sillä se Kiina-fiiss, onneksi se muistut, et tää Käydä läpi koko paskaa uudestaan. Mitä ihmettä? Ei tää oo Wingki! Levinin on Making Hate. Se olisi varmaan tullut vahingo... En mä tiedä. Joo, että ei tää ollut vingiä. Joo, ei ollut. Tää mä on tilanne <laughs> <by>. <laughs> No joo. Ving <shrit> on muuttanut tyliänsä kovasti sitten viime <shrit> Tämä oli hyvä, että tuo tuli tuohon loppuun, saatiin vähän perspektiiviin. Mutta hei, tämä oli tässä enskellä jotain aivan muuta to jota to toivottavasti ja todennäköisesti aivan varmasti. on Shueng Hyvästi. Hyvästi. <shrit> Huhu. <-ho>. Jaaris <Me shrit> selvittiin. Joo, kyllä. Ei mä, mä tiedä, kun mä selvinnyt. Tämä tulee puhtaasti. Taito Dr.